Si și el stă la umbră și cântă din fluie. Ah, ce vrei fratele? Păi te hmm? căutăm de dimineață. Păi cine caută, găsește. Și de ce mă căutați? Păi că trebuie A. să vedem ce facem cu vaca. Care vaca? E care vacă? Joiana, pe care ne-a lăsat-o ca ca de la câte trei. O oh, te-a bătut umbra la cap de nu mai înțelegi. Oh. Mă joia de ce nu-i spuneți pe nume ca să știm despre cine-i vorba? Și ce-i cu ea? Trebuie să o împărțim fratești, așa da. cum a lăsat taica cu limbă de moarte. Ca așa o vacă singură cu trei pun, nu se mai poate. Asta așa e, da, da, da. Nu poți să împarți un pai la trei măgari. Tocmai, tocmai, tocmai de-aia. Fiindcă n-avem cum să o rupem pe lipii, eu cred că vaca... Mi se cuvine mie. Și vostru cel mai bun. Nu, nu, nu, nu, nu Dacă e vorba să ia numai unul dintre noi, atunci mi se cuvine mie. Că eu am e. mult s de când o avem. Ca să bei jumătate laptele din șistar, da? Ba nu, că era să vă las să-ți voi. S -s -s -s. Eu zic fraților că cel mai bun lucru e să o tăiem și pe urmă să o împărțim în trei părți. Cor o parte trupul o iau eu. Da. A doua capul o ia el. Așa. Și în partea a treia coarnele copitele și coada... Îi le dăm Nu, eu nu primesc, că nu-i drept. Cum nu primește? Nu, de ce să iau șapte părți și voi numai câte una? Cum, cum? care e șapte care părți? șapte? Păi, o două coarne, fac două părți, nu? Eh, da. Și cu patru copii, 6 șase. șase. Și cu coada una, nu fac șapte. Așa păi, e. Are am. dreptate după judecata <laughs> mea. Atunci nu mai dăm și gata. <laughs> și ce facem? Eu zic să o lăsăm pe Joiana să-și aleagă singură stăpânul, he eh? Adică pe la pe care îl împunge mai întâi cu coarnele a lui să fie. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu așa. Până de seară când se întoarce Joana de la Păscut, ne facem fiecare, după cum ne-am pricepit, câte un ochi în bătătură. Aha, și, aha. Lăsăm poarta deschisă și în colo căruia va intra a celui să fie. Mă rog, din partea mea fi și așa. Tu ce zici pe cală? Dacă voi doi ziceți că așa e bine, e bine să fie. Vă să zic că ne-am înțeles, da? da? Ne-am înțeles. He, să batem atunci palma fraților și să. Iată. -ți.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 și Joiana noastră. Dar de ce s-o fie ofrită în drum și se uită așa ca viselul la poată nouă? E fiindcă vede ceva deosebit, o de noastre, și te gândești în care să intre. Hai Joiana, bănuiană, vin la mine-n să-ți dau iarbă pe și un drop de sare albeasă să-l mănânci ca pe o dulceasă. Ba mai bine vin la mine. Ei, hai, hai, nu fi năroadă, că doar eu te-am pe tine și ți am smulț și un din coadă. ce joianu, nu vezi bine? Vino o locul la mine. ha, ha, ha fă te n poașa, da mea. rai tu să fii de vacă, nătrântoală, prostănacă. vedea te în mală, că l-a lăsit și păpăcală. Vedea-te-aș făcută chinși. Și la Iarmaroc, copii <laughs> Bine mi-ai venit, Joiano, fiindcă tu știu, Jmicleano, că la mine aia leasă frunză cruda cuculeasă, Frunze dulce, timpurie, de-aia care-ți place ție. Ne <laughs> luași vaca pe calea, ai? Nu, no, nu, no, eu i a luat pe mine. E, și acum ce ai te gândi să faci cu Păi, mâine de dimineață mă duc la târg s vânt, mm. că eu mi-am pus în gând să plec în lume și mi-e greu să umblu cu joia după mine. E, să fi fost câine ciobănesc, mai mergea, da, așa. Și păcală s-a ținut de vorbă. A doua zi, dis de dimineață, a legat de câtul Joianii un căpețel de funie și a pornit cu ea spre târg, scurtând drumul prin pădure. Na, na, na! Na, na, na, na! Pii, ce ne facem, Joianu, tată, că vine furtuna și ne-a prins aici, în mijlocul pădurii? Hm? Hai să Hai să ne adepăstăm sufagul ăsta până trece vigeria. Așa. Așa. Așa. Pe tine te leg de el. Să nu te ia vântul, că ești în n Și eu mă lungesc sub tine să nu mă facă ploaia ciuciuletei. Ah. ce bine e să stai așa lungit pe iarbă moale și crudă. Uh, uh, uh, uh, uh. Uh, și ploaia asta trage Asculta, Zoyano. Ei, hey, Zoyano. dacă mă me să prindez. tu, grile, să nu me-a furia, chi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 Că aș cumpăra-o eu. Păi, dumneata, cât dai? 10 galbeni, că mai mult nu faci. 10 galbe! Vezi de treaba? Ce vrei să râzi de mine? 15, poftim. Ascultă, nene. Te văd uh, fag, falnic. Nu e frumos să râs de mine. Îți dau două Nu, no, nu se poate, nu. De ce? De, fiindcă vaca nu face decât 5 galbeni, că e slabă și bătrână. Bine, mă păcală. Văd că ești tu mai cinstit și îți cumpăr vaca. Bine. Dar banii hm? ți dau după asfințitul soarelui. Aha. Vii cu vaca... Și îți dau cei 5 gardini. De ce să mai viu cu ea dacă tot e aici? Și ai cumpărat-o, nu? Îți-o las și, diseară, viu după mar. E, și acum că tot a trecut furtuna.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 au încuiat ușa și s-au culcat pe laviță și acum, după cum auziți, auzit, e de barcă ar avea în nas. Bate cineva în Cine acum la Nu mai spune. Ce mai să de noi? găsit, fratele. Unde sunt bani! Bani, uite. I-am băgat în sân. N-aveam ce să-i duc! Galben. Galbeni adevărat Și nu cinci. Un morman am adus. De, De unde ai furat? Tu, cum era să-i fur? Mi-a dat fagul pentru vacă. Păi, ziceai că ai vândut-o pe cinci galben. și văd că ai adus o comoară. Da, fiindcă fagul a vrut să mă fure și a fost pedepsit. Ce e tot îndrugi acolo, bă? vorbește lămurit. Oare murit. ciuperci o trăvite prin pădure și ți-ai pierdut mințile. Stați să vedeți cum a fost. Hmm. Când am ajuns la fagul care cumpărase vaca, așa, așa. joia, mă, nicăieri. Ce fagu? Mut! Mut! Am venit să-mi dai cei cinci galben pentru vacă. Zic. Scărți! Scărți! Zice el de curățos, din din crenci. Niciun scârț, Zic eu. Banii! Sau dacă nu, să-mi dai vaca în derâd. Nu! Scherți! Zice ea le arăși. Eu Dacă am văzut eu că în loc de bani vicleanul se scărte la mine, m-a pus cu tâlbă pe el să-l ca pe un cos de codru ce se afla. Nu? S-a Ce și dai! Și dai! Și dai! <laughs> am dat dos corbură și a răspunsul grămadă de galbeni. Astia pe care am adus să-i împărți. Împărțește. Ce? Vrei să împărți moara cu noi? Da. Da. În trei părți! Nu! Nu! Mi-e no, vorbă de așa ceva, fraților. No. Eu iau numai cei cinci galbeni care mi se cuvin pentru vacă și Ii? restul al să fie. Și Că nu? eu plec în lume s-o cu treier, să-i cunosc oamenii și să-i văd frumusețile, nu? <laughs> <laughs> He, fraților, rămânesc cu tine și să ne vedem sănători cu, tine, bandana, <laughs> cu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 Mi-a dat niște bani cu dobândă. Mm -hmm. Și acum, fiindcă n-am putut să-i plătesc toți, mi-a dat bordeiul și m-a lăsat pe tău. Bună ziua oare în Mulțumim Dumnezeu, ce vânt te aduce pe la noi prin sat? Păi omul se caut de lucru. Aha. Aha. Aha. E, și de unde ești de fel? Apoi dintr-un sat de la munte. Aha. Aha. Aha. Aha. Și cum te cheamă? Ion! Dar toată lumea pe la noi îmi zice păcală, că mie, de când eram mic, mi-a fost drag de glume și de păcălele. Ei, plăcăule, noi aici în sat nu ne arde de glume, ne omoare noi, bogătanul, satul. Da, da, da, v-au zis și eu vorbind, da... Dar, Dar nu vine crede, cum chiar așa? <gără> <gără> <gără> și ce-ai auzit tu e nimic față de câte de faceți, ne ia și cenușa din vatre, <gără> cu fel de fel de vicleșuguri." <gără> <gără> <gără> și de dat n-ar da un colț de pâine la nimeni." Da, și dacă îndreznești să crâcnești, îți mai cintește și trupul, <gără> că numai așa se învoiește. Uite, flăcăul ăsta pe care îl vezi, uite, aici." Cu nasul tăiat El l a tăiat, bogătanul, cu briciu. De ce? Fiindcă așa ne-a fost la că m-am băgat argat la el Adică cum? Cum, nu lămurești, pe mine, nu înțeleg Uite cum, când te bagi argat la el, și că mă noi spune așa Bine, te iau argat Îți dau casă, mâncare și simbrie convoială însă să nu te superi niciodată, că dacă te superi, nu-ți mai dau nimic. Și stai și nasul, ca să te învezi -mi minte să nu te mai superi și dată. Da da da și dacă m-ai eu să-mi tai tu mie nasul. Eh. Și te-ai supărat? Păi cum era să nu mă supăr dacă m-a ținut la muncă trei zile nemâncat? Păi da și dacă m-am supărat, mi-a tăiat nasul cu briciul, da -a. așa cum ne fusese în voia. Și-a râs de tine, ticălosul. Oh. E, lăsați-l pe mine, dacă e așa. Și unde stă jecmănul ăsta, oameni buni? Uite acolo, în casele alea mari. <laughs> Dar ce e de gând să faci? Vreau să mă tocmesc și eu argat la el. Oh. Da. Da. E, s de bine, oameni <inaudible> Hai, le poate, mă! Apun, jupâine! Hai, tu, mă lăște! Că dacă mă dau eu la ei, nu știu! Staci că te-a Ii, bără! Ai duc-o! Mă Mă ce pe la mine? Păi, am auzit că ai nevoie bunargat! Am, am! Și cum te văd, băiat, zdravă și stet, să încercăm, să vedem. Da, jupă Încercarea moarte nu? <laughs> bine, bine. Și câtă simbrie ceri? Cât îi vrea dumneata să-mi dai, după faptă și răsplată. Bravo, bravo, băiat. Da. Îmi place de tine că știi ce vrei. Da. Numai pentru ca treaba noastră să meargă bine și să ne înțelegem totdeauna amândoi, trebuie să facem o învoială scrisă.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 Când o să-ți iei sembria, să știi că te se împlinește în ziua când o cânta cucu în nucul ăla din curte. Aha, aha. Bine, bine, jupâne, ah. Așa să fie, că vorba aia taci tu cu ce nu cânta până vine vremea mea. <laughs> Atunci, ce? să facem și înscrisul între noi, că de, vorba zboară și înscrisul rămâne. Să facem, jupâne. Ah. Bă, dar nici nu te-am întrebat cum te cheamă.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 Parcă ai fi supărat. Eu! Vai! De mine se Nu stii vorba românească. Cine ține supărare parte de noroc nu are! <laughs> Bravo, brava ție! Eh, cum m-am priceput și eu, jupâne? Ai mâncit din greu până să le tai, nu e așa? Greu, greu, alcioarele... Noroc că am avut mâncare destulă cu mine de mi-a dat puteri, mm. că mâncarea face puterea, ai știut? Și ai mâncat toată mâncarea? Toată, uh -huh. toată, jupâne, apară de filmiturile ah. care mi-au fi căzut pe jos. Ah. -a. Da, parcă ne-a fost vorba să mi-a și pâinea și burdușica de brânză întregi.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 La pâine am dat un cep de dedesubt și-am scos tot miezul din ea și burdușicii de brânză i-am dat gaură și-am scos toată brânza dinăuntru oh. și în felul ăsta m-am săturat și eu și ți am și adus dumii acasă, în treci cum mi-ai poruncit, <laughs> cum? Cred că nu te-ai supărat pe mine, jupune. Eu? Băie, cum să mă supăr, bă? Pentru un de pâine și o de prăză. Nici nu-mi trece drăguță. <laughs> <laughs> îmi pare bine că nu te-ai supărat, jupune, că tot mai îmi trebuia o curelușă să-mi ascult briciu pe ea. <laughs> În de curelușii de la mine o să-ți crească barba ca la vlădiși, băiete. Deocamdată, mâine, cum s-o crăpat de ziua, te duci la trei rat greul. Aha. Și mâncarea ți o trimite nevastă mea la arie. Am înțeles, după Seara s-a lăsat pe arie. Oamenii au terminat lucru, numai mâncarea lui pe n-a sosit. În schimb, Sosește ce noi, bucuros cum n-a mai fost el de multă vreme. Bună seara, băcală! Bună, jupene! Am venit să vad ce ispravă mi-ai făcut la Trerat. Ei. Uite-te ce lumea ta că te antreiera șopâne și mai grâu ales cam palmă, fără boabă de neghime ca sămânța de sălți Da, da, prava, prava zieve aziule. Văd că și la asta ești priceput și mă bucur că am pus mâna pe un argat harnic ca tine. Oh, da mi se pare că nevastă s-a luat cu alte treburi și a uitat să trimite de mâncare.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 de dimineață am umplut un sac cu grâu și la prânz am mai umplut încă unul. Și ce ai făcut cu sacii? M-am dus cu ei la Lelea Veta sa, i-am dat sacii cu grâu și i-am schimbat mi-a dat mâncare mm. pe săturate și de dimineață și la prânz. Mm. Ca acum seara că o să-mi dea nevastă, admit alea acasă, răvez. Cine-mi trebuie ai dat doi saci de grâu pe un blint de linte. Și ce? Nu cumva te-ai supărat, nă? Dacă... Pe vezi că mâine e duminică și n-am ce să-mi ascult drice, să mă bărbirează. <grijos> vezi, este treaba. <grijos> <grijos> Cum o să mă supără, mă, pentru două sărăcite saci cu grâu. tu să fii sălătos că m-ai supărat eu pentru o asta. <grijos> -a zi, după ce Jecmanoi i-a povestit nevestii sare de paguba pe care Păcală i-a făcut-o cu cei doi saci de grâu, au hotărât să se descotorosească de asemenea podoabă de argat, drept care l-au chemat în pridvorul casei. Ascultă-mă, Păcale. Ascult, ascult, că de am urechi. Deși atât eu, cât și nevastă mea, suntem da. foarte mulțumiți de tine da, și arat. de felul cum ai făcut toate treburile pe care ți le-am cerut, ne-am gândit să-ți dăm drumul. Nu mai ține margat că ne costă prea scum mâncarea. să uh -huh. dăm simbria pe un an înainte și nu te drăgă. Merg sănătos. Vă mulțumesc de bunătate, uh -huh. dar eu nu pot să primesc simbria pe un an. De când n-am muncit decât o săptămână. A, dacă vrem noi, ce ai tu uh -huh. cu cupacul? Nu! Să -l -să -l. Nu se poate cu, cu Nu mă lasă scris unde zice că anul nu mi se împlinește decât în ziua când o cânta cucul în nuc.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 A trecut o săptămână de când păcala e cioban la oi. Și deși le duce la păscut, într-un loc cu iarbă grasă și deasă, oile, în loc să se îngrașe, au slăbit că de mai țin pe picioare. Neștiind ce să mai creadă, Jekmanoiu s-a hotărât să le întrebe pe păcală, care tocmai se întoarce cu turma de la păscut. Jekmanoiu se cinstește cu o bărdăcuță de țuică în pridvorul casei, iar nevastă sa s-a urcat în pod să pui niște șunși de porc la fum. Da-te-ara, Bună, bună, țuiculita! Aia, aia, nu mai bate șaua să priceapă iapa. Nu, că cu coana tot nu pricepe și tot nu o să mă cinstească și pe mine cu un ciocan de trica. Lasă, lasă țuica și spune mai bine de ce mi-au slăbit oile de umbla așa în papainoage și nu mai dau strop de lapte. Nu mănâncă? Ar mânca le dar n-au când. De ce? Păi ce fac toată ziua la poșune?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 Încep să joace mai abitir ca fetele la horă. Astea se povești, Nu, Nu, jupune! Dacă vrei, poți să vezi cu ochii dimitale. Ia să văd. Dar să știi că dacă mă minzi. Te super! Noo de supăratul, mă supăr. Dar nu-ți mai dau de mâncare o săptămână, să știi. Bine, să nu-mi dai! Hai fetelor! Hai, oi fetata! Ia-mă, Doamne, că așa minunății n-am mai văzut. Încep să joace oile. Na, na, na, că a început să joace și măgarul. Nu știu de tuică asta, mi a uitat parcă parcă... Parcă dureai nici bine să joc. Uiu! Uiu, uiu, uiu, așa, mă! hap, hap. Hăp! Hăp! Hăp! jocuri o să crăp! Hap. Și pe loc, pe loc, pe loc, se răsară cu studiul! Nu nu mă devastă, E ești în cura pobrei să mă vezi cu bujoși. Mai e ceva ca văgarul care s-a ridicat de toa, oh. da de ce deja Nu răuțe, văgarul, te-am strigat eu pe sine. Oh. Nu, ce Vă rog, mă dau eu! Vă rog, și mă dă! Asta trebuie să fie sfârșitul taburului! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! M-a și căzut. Ce mi-ai făcut, blestematul? Ne-ai omorât de vasta. Și te-ai supărat, japone? Ești sigur! E, că nu m-am supărat. N-am mai lăsat văduv. Oh, oh, că am căzut pe moale, bărbat. Pe ah. lână a și n-am nimic. Dar pe ticălosul ăsta de păcată să nu mai văd, că oh. mi e din minți. Bărbat, dai simbria pe doi ani și ducă ca să-i îmbălțiști. Și pe 10 ani să ne dea cu pană oh, oh. și eu tot nu plec până noi auzi cucca când plângem fugă. Visa, așa, așa cum se le pis. Ah. Cum deocamdată. <laughs> Vă <gântu -i> las să mă adihniți după atâta joc și cu coana și după căzătură și mă duc să închid oile, hai, hai, hai! ta <gântu -i> Hai la <gântu -i> Hai, hai nu <gântu -i> <gântu -i> Hai Hai Toată noaptea bogătanul și punevasta s-au sucit și s-au socotit cum să facă să scape de păcat. Și tocmai când începea să se lumineze de ziua, Jecmănoiu găsi ideea cea mai bună ca să se scape de el. <sus> Știi care e singurul lucru pe care l-avem de făcut nevastă? Știu dacă mi-l -mi spui. Să mă fac eu cuc. Cum adică să te faci tu cuc? Adică cuc. Iacă bine. Mă duc acum până nu se luminează bine de ziua și mă sui cu din fundul grădinii. Mă ascund bine în frunze să nu mă poată vedea nici păsările soarelui și încep să cânt cum cântă Cucu. A. Cu Cucu, Cucu... Cu, Piii, dar bine când ca el. A, Dacă nu te-aș vedea că ești tu, zău că aș la. crede că-mi cântă Cucu, Superman. da. dragă <laughs> tu. Ei. Când mai auzi auzit cântând, Ei. chem pe păcală și spui... Auzi, cu păcală. Acum nu mai poți să spui că nu ți s-a împlinit anul cum scrie la învoială. Uite, simbria și du-te sănătos. Aha. Și dacă mă întreabă unde ești tu. E, eu îți spun că am plecat de cu noapte după treburi la oraș. Îți las în scrisul care l-am cu el să-l rupi și bani ca să-i plătești simbria. cât ce o cere. Și gata, am scăpat de pacoste. Deștept, ești, bărbate. <gântu -i> hai, <gântu -i> hai repede, poate cuc și suite nucă. Cuc? <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> Zis și făcut. Când s-a luminat bine de ziua, mai era cuc în nuc și să să aș făcea de lucru prin grădină. Băcală tocmai se spălase pe ochi cu apă proaspătă și se pregătea să plece cu oile, când auzi că îl strigă cineva din fundul grădinii. Băcală! Mă, băcală, mă! Ia-mi ia să ajut să-mi asta de rupă Uite că am venit, popoană! Dar ce te-ai sculat așa cu noaptea în capopoană? Te-a apucat vrednicia?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 Pe la noi cântă și deștea câteodată. Așa că ți s-a împlinit anul, băiete. Spune ce Simbrie vrei să-ți dau și du-te sănătos. Uite și în scrisul să-l rupem, că de acum încolo nu mai face nici două parale. Da, de unde știu eu dumneata, că o să cânte cucul în nuc, de-ai luat în sân, în scrisul și banii pentru Simbrie? Păi, așa mi-a spus bărbatul meu când a plecat. Ah. Să l am la mine, că poate te răzgândești și vrei să pleci de bună voie. Chiar dacă n-o a auzi cucu. Da, da. Dar, acum, dacă l-am auzit, trebuie să plec, da. Da, al ciorilor cuc, cucoană, să câte el toamna. Și mi se pare și cam răgușit. Parcă ar fi după chef. Nu, Ta o fi un cuc bătrân. Bătrân, aha. ce faci cu rtv ăla de lua și mână? Care aș vrea să văd și eu ne am de cum mai fi și Și cum arată la pene? Oh, nu, nu, Daniel, că nu poate să zboare. Nu? Poate mai bine. Îl prindem și îi dăm jupânului lapte de cuc la masă, ca s-o întoarce de la oraș. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, de cu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, să merge fuji! Fuji! Fuji! Fuji! Fuji! Fuji! Fuji! Fuji! Nu Fuji! Aula, ce-ai făcut Michel Ne-ai omorât bărbatul! No, nu, nu m-a omorât, dar de data asta îl omor eu, pe el nu Aolea. mai scapă. Lasă bolovana de mâne, jupâne. Nu-l no, lasă, să-ți capul cu el, blestematul. De, de, Lasă-l, că pe oamne sucesc mânea și nu mai ai cu ce duce soiul la bărbatul. drumul! Lasă bolovana! Eu l, -l, l am lăsat. Așa. Poftim. N-am ce să face că ești mai tânăr ca mine, ești mai voinic. Oh, oh, Leo cum mă cum ador alea unde m-ai lovit cu Reteveiu, ce, ce te-ai supărat? Da, m-am da, supărat! Aha, atunci ia, scoate cămașa, să-mi tai cureaua de pe spate cu cosorul, așa cum spune în scrisul. Hai, hai, poftim, Taia nu mai să scap o dată de tine. Calme-te, mă, bagi mă ah, Ai mirele el facă-l lică, nu-l jupui pe Da, Dar el cum a știu să-i jupoie pe alții? ce care a fost înaintea mea, mai crește nasul la loc? fie milă de mine, măi păcălel, Da, Da, dar dumneata, de când ești pe lumea asta, ai avut vreodată milă de cineva? Nu-mi tăia o curea întreagă de spinare, păcală, puiule. înceapă mă numai o leacă și-ți dau tot ce cei. N-am nevoie de nimic de la un ticălos ca tine. Te de data asta. Dar dacă o-i auzi... Că te mai porți de azi înainte, ca un câine cu oamenii nevoiași, să știi că mai dau -o pe aici. Că păstrezi în scrisul! În fața hanului, fetele și flăcăii s-au adunat ca în orice duminică la coră și la joc. Numai că joc fără lăutari nu se poate. Și lăutarii, tocmiți de hanjiu din vreme, cine știe din ce pricină, n-au venit până acum. În locul lor însă, iată că se apropie pe cântând din fluier. Fraților, uite un din fluier! ăsta pe nu dar la el nu mai sunt argat ea, cum așa? L-am băgat în cofet. <laughs> că vorba mai călărește și calul pe călăresc E, ea, ea, e <laughs> Dar de joc știi să câți răsânele Că le. uite nu ne-au venit lăutarii și n-avem după ce jucam Păi, vei, încercăm Că meșterul nu scobește degeaba găurile la fluier <laughs> Atunci eu să ne dezmorțim-o leacă Goethe verde, bus tu yo! Hop, je pape le majo! Hoppa! Hop, je